وخالق الناس من تراب صلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعده صلا ويزاخره يضى على سمو عزيه الله سبحانه وتعالى صلواتي وسلامي بنوصي من ااوسلج بوجيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وجموعه الشاسمه وقرودته اصحابه وسواء انه كل يسلده الى دوغ دو سنجه دانه ذاتين تنعرج الله تعالى وبركاته نستعمله سا كومنتار نو وديلو koje obrađuje najvažniju temu i najvažniju stvar u životu jednog muslimana, a to je Teuhidu Allahi Ta'ala, jednoća Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, ili monoteizam, ispoljavanje, upražnjavanje, činjenje i upućivanje i badeta samo Allahu Đalla Fil'ula. I također knjiga proučava ogranke ovog plemenitog Temelja ove plemenite, najplemenitije osnove zbog koje smo stvoreni. Pa autor nastavlja dalje i kaže Bab kao ta lillahi ta'ala, fa la teđalu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Ta kaže po glavlje i započinje ga govorom Allaha subhanahu wa ta'ala fa la teđalu lillahi andadau wa antum ta'lamun. Ta Kaže, ne činite ili ne pridružujte Allahu Subhanehu Wa Ta'ala drugove, ekvivalente, ili ne smatrajte da mu i ko ima sličan. Wa entum ta'alamun. I da to radite svjesno, da to znate. Dakle, autor ovdje, Rahimahullahu Ta'ala, započinje sa ovim ajatom. Dok, kad spominje druge dokaze u ovom poglavlju spominje dokaze koji govore o malom širku. Međutim, navodi ovaj ajet koji u osnovi govori o velikom širku. Zbog toga što mu je taj asl, dakle širk, uh, zbog toga što se i jedno i drugo naziva širkom. Dakle, fihi bejan enne hunake elfadan fitendid. Dakle, postoje termini, postoje rečenice, postoje uh, izjave, postoje izrazi, وقيم نارود اي لي لودي شرك الله سبحانه وتعالى لك ان تجعل غير الله ندا له فيكون التنديد في نسبه النعم غير الله تعالى نا نا تش اندا دا تدرجوش الله سبحانه وتعالى نك واستارما Dakle, u ni'metima, u blagodatima koje ti može dati samo Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, da te ni'mete, da te blagodati koje imate Allah subhanahu wa ta'ala obskrblio i obasi pa vraćaš i, i uh, pripisuješ nekom drugom mimo njega jale fil'ula. Dakle, ovaj bab, ovo ovaj poglavlje jeste o širku u izrazima ili u izražavanju. bihi a, a ovdje se misli na, na mali širk, na mali širk. كفى فلاء تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان تشنيت نوزيمايت بوراد الله سبحانه وتعالى نپيپيسو ايتمو دروگمه نسماطرايتو دوميما ايكو سليچان وانتم تعلمون ابي توزناته وهذا عام ايوا ايت يوبشتن يشمل اتخاذ الانداد الاكبر ويشمل ايضا الانداد بانواع الشرك التي دون الشرك الاكبر ذلك ايوا I mali širk, i poznato je cijenje na braću, i ovo od prakse Selefa. I autor, rahimahullahu ta'ala, se trudi u svojim dijelima i trudio se u svom životu da slijedi prve generacije, najbolje generacije ovog ummeta. Pa se navodi da su azhabi ridvanullahi ta'anhum, kada bi ljude odvraćali od širka i upozoravali na širk, na mali širk, koristili bi dokaze koje Allah subhanahu wa ta'ala spustio i koje je njegov poznani sa selem izrekao o velikom širku. Da ukažu i da pokažu na opasnost i na pogubnost svake vrste širka. Jer je svaka vrsta širka pogubna. Jedna potpuno, a druga je djelimično. Pa kaže ot tendid ato pridruživanje minhu ma huwa mukhrijun min al postoji dakle pridruživanje koje izvodi iz vjere, u minhu ma la juhriđ. A postoji ono koje ne izvodi iz vjere izbog toga ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kaže el-an-dad huo širk. Kaže el-an-dad, on koje, nakle, on je, koje pripisuju Allahu subhanu ta'ala, kaže to je širk. Akhfa min debi bin namil. Kaže skrivenie od mravljeg, od mravljeg hoda, kaže ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Što znači da se ovdje cilja? Dakle, dat se cilja i pojašnjava u ovom poglavlju mali širk, a to je širk ul širk koji se dešava u izrazima, tehfa ala kathirim minan nas, oteđri ala elsinetihim. Dakle, širk koji ljudi izgovaraju, a da dakle, pri tome nisu ni svjesni kakvu opasnost može to da izazove i u šta mogu da upadnu. Dakle, vidimo braćo da munaseba ili poveznica أبوك بوغلاو لساكي قوم توحيدة ياسنى أنا حقيقة التوحيد لكن دا سوشتنا إلي سرج توحيد لا يكون في القلب Ala, da u jalla čovjeka ne smije biti osim Allaha subhanahu wa taala wa alla yatalaffaz bi shay'in fihi ja'lu ghayri da, da izgovori ništa da se izrazi da izjavi na bilo kakav način da se u tome o, osjeti da se čuje da se vidi da se nekom da se nekom pridružuje Allah subhanahu wa taala na bilo koji način na koji način pa kaže rahimahullahu taala wa فيها فلان هذا كله شرك каже немој да учиниш или да кажеш или да додаш неког да кажеш још тај и тај у неким нијметима значи رضي الله عنه اخفى من دبيب النمل نمل على صفا على صفا تن سودا في ظلمه الليل говори дакле описва мали Kaže, vohuan tekule, a to je da kažeš, vallahi, vahajati wa ke, vaja, fulan, vahajati, istično kaže da kažeš, tako mi Allaha i naudu bilah da se zakune, jel čovjeko naj, vahajati ke, da kaže, i tako mi tvoj života, ili tako mi života, naudu bilah, vatekul, ili da kažeš, levla, هذا da nije bilo ovog psa. Jelko, jak imamo, došli bi nam, nam lopavi, razbojnici, kriminalci. I slično. A uqavlil radžul li sahibihi, ili da čovjek kaže svom prijatelju, maša Allaho va šeit, kako Allah hoče, kako ti hočeš. Uqavlil radžul, ili da čovjek kaže, leula Allah va fulan, da nije Allaho togi tog jel čovjeka, la tajjal fiha fulan. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu Ne dodaj nikog U ovim rečenicama, u ovom izražavanju, u ovim izjavama Ne pridružuj nikog Allahu subhanahu wa ta'ala Ni u kakvom slučaju Ne smije da ti se desi, ne smije da ti pređe preko jezika Ne smije dakle da pređe Leula, već se kaže Leula, leula Allah lehasale hada da nije Allaha Desilo bi se to i to Wa hada hua l-ekmel I ovo je dakle najpotpunija vrsta izraza ili izražavanja kad čovjek hoće nešto da kaže na ovaj način. Kod nas je to često dešava kad je neko bolestan, jel? da kaže, izliječi se fala Allahu i tome i tome doktoru. Ne znači ne smije to da kaže, ne smije da koristi veznik ovaj i da stavlja na isti stupanj Allaha wa sve moguće gospodara, gospodara svih svijetova, I dostavlja insana kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, koji u osnovi nemoćan i koji je samo sebeb, dakle uzrok, da se određena stvar ukloni ili da se određena stvar desi. Pa kažu, kažu islamski učinjaci najbolja daradža kad se čovjek izražava i kad hoće da izrazi svoju zahvalnost ili da nekome kaže, ukaže... Ovo u stvari jeste da kaže لَوْلَا Allah لَمَا حَصَلَهَا Da nije bilo Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi se to desilo. Dakle, da te nimete pripiše samo Allahu subhanahu wa ta'ala i to je najpotpunija vrsta teuhida. Da ne spominje nikog i nikako. To je dakle derađatum kamila. stupanj ili stepen potpunosti, savršenosti u izražavanju, jel? onaj dakle termin koji je kompletan i sve obuhvatan da kaže لَوْلَا اللَّهُ nekehvala samo Allahu subhanahu wa ta'ala idani Allahu jalle fil ula islično dakle da sve nijemete vratiti na koga na Allaha subhanahu wa ta'ala jer je on khaliqun ni'am wa mun'imun ala khalqihi. on je taj koji je stvorio te nijemete stvorio, stvorio te blagodati i obasipa svoje robove tim svojim blagodatima jalle Imamo drugu derođu dakle drugi stupanj u izražavanju koji je dozvoljen međutim nije potpun nije tu On je dozvoljen, međutim teuhid se uh, ljepše vidi, uh, oslikava, reflektuje, manifestuje ka čovjek sve vrati samo Allahu subhanahu ta'ala. Međutim imava druga rečenica koja je dozvoljena da se kaže, a to je da kaže čovjek, leula Allah thumme fulan, da nije bilo Allahu ta'ala, a nakon toga, Dakle, da spusti i darađu ispod gospodara svih svjetova onoga kojeg je Allah subhano tala učinio sebe. Da kaže, izliječi se, alhamdulillah, Allahovom voljom i dozvolom i da nije bilo Allaha subhano tala, a nakon toga određenog doktora i slično. Ili, za malo strada tu i tu, fala Allahu koji me spasio ili da nije bilo Allaha subhano tala, moglo je da se desi i gore i slično. Eh, a nakon toga, je Što je airbag proradio ili što je neko naleteo ili što je došao, pružio prvu pomoć i slično. Međutim, mora čovjek da zna, dakle, rezime o, ove stvari, ovog širka u izražavanju, kako da ga čovjek izbegne, dakle, na koji način da čovjek izbegne ovo, jeste da sve nimete vrati sljučivo Allahu Subhanehu Subhanehu Wa Ta'ala. Kaže Ibnu Abbas ove primjere koje naveo, kaže kulluhu bihi širk. U svemu ovome ima pridruživanja. Ima širka Allahu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je mali širk koji je opasan, opasni od velikih grijeha. Pa kaže vidimo ovdje, kao kaže islamski islamskej učenci, فَتَضَحَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّ الْكَمَالِ أَنْ يَنْسِبَ ذَلِكَ إِلَ اللَّهِ جَلَّ وَلَا وَحْدَهُ kaže vidimo da je taj kemal da je to savršenstvo tauhida u izražavanju da sve nimete vratimo i priznamo samo Allahu subhanahu wa taala dalje od drugih dakle stvari koje su od malo ushrika a prisutne su kod ljudi jeste kako navodi Omer ibn al-Khattab da efsaniki sallallahu alejhi ve sellem rekao hadis koji je bilje imamu Tirmizi men halafa bighayrillahi faqad kafara au ashraka Onaj ko se zakune nečim drugim ili nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala počinio je kufr, počinio je dakle nevjerstvo ili počinio je počinio je širk, počinio je širk. To je dakle 'aqdul yamin ili zakletva, wa huwa ta'kidul kalam bi mu'azzamin bihi. Da čovjek hoće da potvrdi neku tvrdnju, neki svoj govor ne što bi min bihi I time hoće dakle da potvrdi to nečim veličanstvenim, nečim važnim što on smatra, što on veliča, što on poštuje, što on slavi, što on glorifikuje. Kad hoće čovjeku da ukaže i da mu potvrdi neki svoj govor. Među tim ne smije da radi to osim Allahom subhanahu taala zaklinjanje biva isključivo i samo Allahum subhanahu wa taala lianna mu'azzama lilhaqiqa zbog toga što onaj koji je slavljen, poštovan Uzvišen, u suštini i u stvarnosti jeste samo Allah subhanahu wa ta'ala. Amma albašar, dok kad su u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja, feleisu bi muazzamine hatta juhlefe bihim, oni nisu na tom stupnju da se veličaju i da se njima čovjek zaklinje. Jer zakljetvom, kad čovjek hoće nešto da potvrdi zakljetvom, on to radi srcem i to je jedan od srčanih ibadeta i nije ga dozvoljeno upućivati nikom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer želi da ukaže na na važnost bilo da je govora, dijela ili da nešto ne gira. Fel wajib, dakle obaveze čovjeku, alla ju ekked al kelami. Da svoj govor, svoje tvrdnje ne potvrđuje osim Allahom, subhanu wa ta'ala. Dakle, kada želi da se zakune, neka se zakune Allahom, subhanahu wa ta'ala. Nikako to ne smije da radi, da se kune na uzu billah u onaj uh, u svoju djecu da se kune svojim životom, da se kune poslanikom, sallallahu alaihi wa selleme, da se kune, dakle, bilo čim drugim mimo Allaha, subhanahu ta'ala. Allah, subhanahu ta'ala, u Koranu zaklinje se sa puno stvari. وَيَحِقُ لَهُ ذَلِكَ I Allahu subhanahu wa ta'ala pripada to pravo, on ima pravo i on može da se zaklinje čime hoće i kako on hoće subhanahu wa ta'ala. I kaže islamski učenjaci, učenjaci, često Allah subhanahu wa ta'ala kada se zaklinje određenim stvarima u Koranu želi da nam ukaže na važnost te stvari ili na važnost onaj uh, određenog čovjeka ili slično kako, kako već onaj ima dakle, ti nekih primjera. Ili određenog pojma, jel? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala može i ima pravo da se zaklinje čim hoće i kako hoće subhanahu wa ta'ala. Dok insan Allahov rob i Allahovo stvorenje smije i može samo da se zaklinje Allahom subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se zakune nekim drugim ima Allaha subhanahu wa ta'ala da kaže ne neulubila životami, majkemi ili tako mi toga i toga ili djece i slično na bilo koji način ne samo na ovaj način na bilo koji način da kaže nemao djecu da kaže ne znam grobam je ovoga grobam je onoga dušem je ovoga dušem je onoga na bilo koji način. sve što ukazuje na kasem sve što ukazuje na zakletvu je od malog shirka od malog širka, a može da dođe i do velikog. Sve zavisi koliko jel, taj ta'vim, to veličanje te osobe, biva u njegovom srcu. Dakle, tanka je nid na uvobila, da čovjek tim izađe iz vjere. Međutim, u osnovi je to, jel, mali, mali širk. I sve ono što, što se smatra u narodu zakljetvom. Neki su jedno vrijeme dolazi pa kaže, onaj, ona naša, onaj, ja, to se ja mislim praktikuje samo kod nas, ovdje, onaj, on, na, ovaj, u Sanđaku, A to je da si, kad se kuneo neko da kaže živ mi taj taj, jel? živ mi djeca, živ, živ mi ko mi najmili i slično. Ona, I to je od vrsta širka. Bez obzira što se on ne zaklinje, on želi im život, želi... međutim, eh, pokazuje jednu vrstu ta'zima, veličanja, tome koga on smatra najmilim najvoljenim ili djecu ili slično dakle ne smijeni na ta i to je od vrsta malog širka, od vrsta malog shirka dakle fel halifu bighayrillahi ta'zim lidalikal mahluuf bihi fi lhalf dakle na ikose zaklinja nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ukazuje na važnost i na veličanstvenost te osobe kod njega a veličanstven je samo Allah subhanahu wa ta'ala i njemu pripada ta uzvišenost njemu pripada ta uzvišenost. Kada isto može da dođe do toga da se ova vrsta malog širka pretvori u veliki širk i da delje tilkarine kada nam neki drugi faktor ili pojačivač određenog dokaza ukaže da taj čovjek time neće osim veliki širk. A to je kada imamo ljude koji upućuju i badete drugo mimo allahu s.p.a. Allah, Allah, Allah, ta Oni koji se obraćaju evlijama, koji se obraćaju kaborima, obraćaju se poslaniku s.a.v. traže od njega šefat, traže dakle, od njih. Kad imamo ljude koji već čine te stvari, pa dođe zakune se u nekog evliju ili se zakune u kabor nekog evlije, to je veliki širk. Jer on već čini i badet u tom čovjeku, I daje mu važnost tijeme što od njega traži šefat, tijeme što Tawafi, tijeme što se potira u njegovom kaburu. Mako to bio, makar to bio poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, može da odvede, jel, da je to, jel, da može, može da bude onaj veliki, veliki širk da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Pazite što kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'l'anhu, ovaj vrli ashab Allahovog poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, pazite, kako su prve generacije gledale na teuhid? كاذب لان احلف بالله كذبا أحب الي من ان بغيره صادقا ذا سيكون اللهم سبحانه وتعالى اذا سجن درجميه نغد سزكون نكي مليناشين drugim a da pri التوحيد شانه عظيم Teuhid ima visok, veličanstven položaj u životu muslimana, u životu vjernika. Dakle, to je ono zbog čega smo stvoreni. To je naša svrha, naša primarna namjera da samo Allahu subhanahu wa ta'ala i bade činimo. To je okosnica, to je srž, to je glavnica našeg života. I ne smijemo da dopustimo sebi ni na najmanji mogući način da se ta okosnica, ta osovina, taj, dakle, najvažniji dio našeg života, ta srži, suština, oskrnavi na bilo koji način. Kaže šeheh Salihavu šeheh, veli hada ustuhibbe en jekzibe ma'at teuhid? Zbog toga, kaže, vidimo da onaj Abdullah ibn Mes'ud, kaže, draže mu je da slaže sa teuhidom, nego da istinu kaže, ćime šrkkli En ne Hasetetet teheid zbog toga što se va bili dobro djelo te uhheida a va mu min se etilkedi je veće iveličanstvin iveličanstveni odgriha same, same laži. Voli en ne se eteširk, a kaže ta ogavnost širka eš min seji etilkedi. Gora je dakle od, ona i ružnija i ogavnija od grijeha, jel, koji se zove laž. Akle vidimo kako su prve generacije o tome vodile računa. Da slučajno ne dođe ništa, dakle, stavili su zastor, stavili su perdu, napravili ogradu, zid, tvrđavu, ništa ne smijete u hejda dira. Može da se da si insan posrne u određenim stvarima. Zbog toga što ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio slabim, وخنق الانسان ضعيف كجل في العلى علي لا smije da dozvoli sebi da dođe do toga da mu nešto na štetu njegovom tauhidu njegovom imanu njegovom vjeri pa kaže od hudejfe ibn el jamana radijallahu ta'al an, anhu brano rekao la taqulu ma sha allah wa sha'a fulan ne možete govoriti kako hoće Allah i kako hoće taj taj vola kinqulu ma sha allah thumma Kako hoče Allah, subhanahu wa ta'ala, a nakon toga, je, kako hoče taj, taj, ako mu Allah dozvoli, jer kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, wa ma taša una illa aja ša Allahu rabbul alamin, a vi ne možete ništa htjeti, ako Allah, gospodar, svetov, to neči. Stoga niko ne može, jel, ništa da uradi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Došlo od Ibrahima nakhaya rahimehullahu ta'ala ennehu yakrah an yaqul ar-rajul a'udhu billahi wa bik kaže došlo je od Ibrahima nakhaya da je smatrao mkruhom mrzio da čovjek kaže tražim zaštitu od Allaha i od tebe Da stavi ovaj veznik to jest zbog čega kažu sanski učenjaci zbog toga što wow dakle ovaj veznik wow yaqtad taqtadi at-tashrik u njemu ima vrsta, dakle, pridruživanja. Pa ne smije, dakle, da nikog stavi u istu ravan sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. Iako je čovjeku dozvoljeno da se nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon se oslonio na Allah, ta'ala, i pomoć tražio njega, da nakon toga potraži pomoć od nekog fima, aqdarahu Allahu alaihi, kome Allah dao mogućnost da može da pomogne, da otkloni neku štetu ali da pribavi neku korist, Allahomu voljom i dozvolom. Međutim, ne smije ni u izrazu da pogrieš i navaka način pa da ovako kaže. Bol kerahatu fi istimali selef kao rimske činati ako ka se kaže keraha, odnosno ova mrskost ili ova pokuđenost u uh, kako ga je koristio selef prve generacije, misli se da je to haram. Misli se da je haram. Pa Ibrahim an-Nakhais smatrao da je teški, žestoki i haram da čovjek kaže uzu billahi wa bik tražim pomoć od Allaha i od tebe. Ne uzu billahi. Nego tražim pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nakon toga je traži se od onoga kome Allah dao da može, kome Allah dao da može da nešto utiče i da nešto i da nešto učini. Kaže voje džuzu en ve yujuzu je da kaže el billahi thumma bik. Pomoć od Allaha a nakon toga, a nakon toga el od tebe. Rezime i sažetak ovog poglavlja, cijenjena braćo, jeste da čovjek ne smije da se zakune ni sa čim i ni sa kim ili E, ničim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne smije da kaže Neudhubila djecemi, majkemi, ocami, života mi, nikako ne smije da se zaklinje. Ili da se koriste one naše, oni on naši specifični onaj termini. Živ mi ona, živ mi ona i slično. Ili tako mi oca i tako mi ovoga i tako mi. Dakle, ne smije da se zaklinje tim stvarima. Zaklinije se isključivo samo Allahom subhanahu wa ta'ala i njegovim lijepim imenima i svojstvima. Dozvoljeno je također da, se čovjek, da čovjek kaže tako mi je Allahove milosti, tako je Allahove uzvišenosti i slično. Jer je el kelamu fil sifat, kel kelami fil dhat, zbog što je govor o sifatima, o Allahovim atributima i svojstvima poput govora o Allahovom biću. Jer je to neizostavni dio Allahovog subhanahu wa ta'la biča, Pa ako se zaklinje Allahovom subhanahu wa ta'la milošću, taj se u stvari zaklinje Allahom subhanahu wa ta'la jer je to nešto što je onaj neizostavni dio Allaha subhanahu wa ta'la, ta dakle njegovog bića, جelle, جelle uzvišen i slavljen, neka je on. Pa čovjek treba da opomene koliko može i kako može i da poduči Ljude da ne smiju da se zaklinju drugim drugi mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala i da time čine veliki grijeh, dakle čine mali širk. Čovjek ne pokaje, rađeh mišljenje islamskih učenjaka jeste da mu Allah subhanahu wa ta ta'ala neće oprostiti, neće biti vječno u vatri, inša Allahu ta'ala, jer jedino što ostavlja vječno u vatri jeste veliki širk ukoliko se čovjek od njega ne pokaje. Međutim, mali širk, kako kažu islamski učenjaci, to je rađehio, preferirajući izabrao, veliki ših imam bin Baz rahimahullahu ta'ala i mnogi od e, imama Da'ave kažu da jel, onaj, e, sve prijetnje koje su došle za veliki širk došle su i za mali širk. Razlika je samo u tome što, jel, u, kad je u pitanju veliki širk, ako se, ukoliko se čovjek ne pokaje od njega, ostaće vječno u vatri dok mali širk, Odgori će ono koliko Allah subhanahu ta'ala hoće, međutim na kraju Allah subhanahu ta'ala će izbaviti one koji su bili muvahidi, koji su bili muvahidi, ali mali širk skrnavi, skrnavi te uhid. Ne poništava ga u potpunosti kao veliki širk, ali ga skrnavi u dobroj mjeri. Pa molimo Allah subhanahu ta'ala da nasačuva svih vrsta širka. Da li autor navodi i kaže babun ma ja fi man lam yaqna tome što je došlo je da neki ljudi ne vjeruju ili ne budu ubjegljeni kad im se neko zakune Allahom subhanahu wa taala ta an, an rasulhu, sallam, kāl, ibn Umar radijallahu ta'ala anhu rasul sallallahu alayhi wasallam qal u Abdullah ibn Umar prenosi se da je poslanec sallallahu alayhi rekao la tahlifu bi abaaikum kaže ne zakliniti ne zaklinite se očevima vašim jer je to bilo poznato jel onaj oh od ara parani men halafa billahi falyasduq onay kusallahu ham zakune neka istinu govori men hulifa lahu billahi falyarwa onay kome bude, kome se neko zakune allah subhanahu wa taala kaže, neka time bude zadovoljan neka to prihvati ono men lam yarza falesa min allah kaze onay ko ne bude zadovoljan doista on kod allaha nema ništa je ovdje imamo tafsil cijena na braću Onaj... Imamo, dakle, malo detaljni osvrt na ovu mes'elu. Dakle, ovdje autor, rahimahullahu ta'ala, hoće da kaže, jel, uh, da min kemali ta'azim illahi ta'ala od savršenosti veličanja, obožravanja Allaha subhanahu wa ta'ala, poštivanja Allaha subhanahu wa ta'ala, slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala u srcu uh, roba, dakle, ta stvar je obavezna. I onda, kada neko dođe s govorom i zakonje s Allahom, subhanahu wa ta'la, treba time, da bude zadovoljen. Treba time, da bude zadovoljen i da to prihvati zbog toga što je čovjek spomenuo Allahovu, subhanahu wa ta'la, ta ime. Tako je došlo kod Bukhari i kod Muslima u hadisu Abu Huraira da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Ra'a Isa, rajula njesriq. Video je Isa, alaihi sallam. Čovjeka kako krade? Fa'kale lahu, aseraqte? Jesli to ukrao? Pa je ovaj čovjek rekao, kella ulledi la ilaha illahu, nisam tako mi onoga pored kojeg vrijednog drugog božanstva nema. Fa Isa, a men tu billahi, wa kezebet ayni, pa je Isa alaihissalam rekao, povjerovu sam, vjerujem u Allaha, slagali su oči moje. Pazite, kod vjerovjesnika je normalno teuhid bio najisklesani i najiskristalisaniji. I zbog toga su mogli na ovaj način to da prihvate, jer... I zbog toga se to reflektovalo i ovaj tauhid se kod njih najbolje, jel, onaj oslikavao i najbolje se manifestovao. Dakle, kažu islamski učenjaci, eh, al-hadith 'an, da je ovaj hadis eh, uhopšten. i obuhvata bilo da se bilo da se radi o nekom parničenju ili o uopštenom nekom govoru i, neko, i u nekoj priči. Kada dođe do toga da se čovjek zakune Allahom subhanahu ve taala da čovjek mora time da bude zadovoljan i da se povuče, I da se povuče. Pa makar bilo u njegovom srcu određene sumnje. Mišlijem, zakljav sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala, prihvatam, prihvatam da se zakljav da, da se to desilo na taj taj način ili da je to istina što govoriš. I to je od, od dakle, od e, shvatanja i ispravnog poimanja te uhijida. Dakle, kad dođe Allahu subhanahu wa ta ta'ala ime, znači ona ako će da slaže njega Allah, Allah ju hasibu. Allah subhanahu wa ta'ala će sa njim svoditi račune. Međutim, ti si zastao radi Allaha i zbog Allahovog imena i zbog veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala povjerovao i prihvatio, jer se zakljao Allahom subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala će tebe nagraditi. Međutim, onaj ako je lagao, jel, Allah subhanahu wa ta'ala će sa njim e, svijestiti račune. Međutim, kaže islamski učenjaci, e, onaj, to je još jedan odgovora, kaže, hada, -urf. ovo se vraća također na običajno pravo. Ne može čovjek znači sad ako se neko zakune Allahom, subhanahu wa ta'la odmah na prvu to da prihvati. Kaže, fa huna ki unasun, minel, uh, minel feđara wal feseqa, postoje ljudi koji su fađeri, dakle, koji su fađeri, koji su fasici, la jubali halifa, anjehlifa kadiben, dakle, nije ga briga, hoće se zakljeti, jel, onaj, uh, lažno ili neće, vla jeđi bu te sliku. U takvom slučaju nije obaveza čovjeku da mu povjeruje. U takvom, dakle, slučaju nije obaveza čovjeku da mu povjeruje. Međutim, ako taj, ko se zakunje, nije poznat polažima i slično i poznat kao povjerljiva osoba ili, mu, ili je mesturul hal, dakle, ne znaš mu hal, ne znaš kako mu je stavio, ne znaš o njemu ništa lož, ni dobro ni loše, obaveza tije, jel da na taj način da, da prihvatiš ako se zaklja Allahom subhanahu wa ta'ala i da ti se na tome srce smiri da budeš time zadovoljan jer je to od veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo poglavlje koje je također povezano sa ovim poglavljima odnosno sa onim prethodnim. Kaže poglavlje o, o, o govoru maša Allahu wa šeit kako hoće Allah i kako hoćeš ti. I kako hoćeš ti spomenuli smo da to da to nije dozvoljena stvar i da je to od malog širka. Dakle da je to od pridruživanja nekog Allahu subhanahu wa ta'ala u izražavanju, dakle u tom htijenju, u tom bivanju i zbog toga nije dozvoljeno. Međutim zanimljivi su dokazi koje je autor rahimehullahu ta'ala ovdje, ovdje naveo i možemo jel iz njih izvući neke od koristi. كاجا نوتيلا تا ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم كاجا دو شو ايفري الله اللهم صل وسلم يراكم انكم تشركون كاجا ви чините шрк تقولون ما شاء الله وشئت قوريت يل kako hoće Allah i kako hoćeš ti i govorite wal ka'ba الله عليه وسلم idha arad an yahlifu paime posalemsalem naredio kada da kažu wa rabbil ka'be i tako mi gospodara ka'be i da govore ma ša'allahu wa ma še't kako Allah hoće a nakon toga ili a zatim kako hoćeš ti ili taj i taj ove stvari Cijen je nabraćao zbog toga je poslanik sallallahu alayhi wa sallam proveo u Mekki 10 godina pozivajući samo u teuhid. I onda još 3 godine nakon što su objavljeni propisi namaza u Mekki, dakle 3 godine prije hijjre, samo u teuhid i u namaz. Dakle 13 godina, 10 godina je uh, primarna uh, misija Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam bila poziv u teuhid i da se taj teuhid skroz isčisti i da se širk, i sve vrste širka iskorijene u potpunosti, pa je nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavio ostale propise vezane za svakodnevni čovjekov život sa samim sobom i sa drugima, koje također sve radi tog teuhida, radi ispravnog ispoljavanja i izražavanja i upražnjavanja Allahove subhanahu va taala vjeri upućivanja i ibadeta samo Allahu subhanahu wa taala. Pa suve stvari minel dakle od ostataka iz jahilijeta koji su bile prisutne jer da su se oni zaklinjali da su se zaklinjali Ka'bi i da se zaklinjali svojim očevima, to je dakle ostvari koje su bile prisutne od jahilijeta jer su Ka'ba je čak i u jahilijetu bila muazzama, dakle bila je nešto što je svetkovano kod mušrika Mekke. Međutim to nije dozvoljeno. Dakle, ova mesela ili ovo pitanje taqadme, dakle govorili smo o tome nije dozvoljeno da čovjek kaže maša Allahu ve shit ili da se zaklinje kako hoče Allah i kako hoćeš ti i slično ili da se zaklinje nečim drugim ili nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle vidimo o čemu se radi ovom poglavlju. Međutim zanimljivo je uh, kako šejh uh, je dokazao ovdje onaj izabrao. Pa kaže Šejh Salih Salih al-Šejh Hafizahullahu ta'ala jedan od praunuka Šeha Kaže fih, kaže, uh, fahmu al-insani idha kana lahu hawa fa haula al-yahud Kaže vidite, ovdje kako kaže sledbenici strasti, popud jevreja koji su najpoznati sledbenici strasti, oni koji znaju istinu i opet je odbijaju. Vide koliko griješe i opet rade šta rade i kako rade i zbog toga opet ponavljamo i kažemo da nije čudno ono što nirade. On Jelih je Allah subhanahu wa ta'ala opisao najgorim svojstvima i upozorio nas na njih. Kaže jako govore Uzair ibnullah da Uzair ili Azra ko njih jele Allahov siin vaj uširikune billah I čine je širk Allahu subhanahu wa ta'ala na razne načine. I odbijaju poslanika sallallahu ta'ala alaihi wasallam jer nije od njih nego je od arapa iz inata. I jako znaju da je sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam došla istina i da su sve ostale vjere anulirane. Kaže nekamu ala ahli l'islamen hum išikun. Došli su so da prigovore, znači oni u širku i prigovaraju muslimanima. Kaže ali vi činite širk? Vi činite, kaže, vi činite širk? zbog toga kaže zbog zbog čega su došli to došli kaže hoće da uvrijede muslimane jer znaju gdje ih najbolje najviše boli i znaju znali su dakle u to vrijeme šta je glavna stvar kod islama i muslimana fa ahlul islami sljedbenici islama su ahlul tevhid sljedbenici tevhida fa kalu lahum innekum tu shirkum pa su rekli vi činite shirk a oni su sami od ahlu shirka od mušrika تردوا عليهم بما قالوا ذلك ليدي мовде значи како се можемо користити која је фајда и корист кажемо وما ما يستفادو منه ان صاحب الهوى قد يفهم الصواب види модовде следбеници страсти знају шта је истина дакли знају шта је истина فاذا فهم الصواب فان الواجب ان يقبل منه па акун доге сватје значи зна шта је Zbog toga što je muslimanu obavez za en yakbal alhaq mimman bihi da prihvati istinu ma od, došla, ma od koga ona došla. I tu je ta savršenost, univerzalnost i lepota islama da ne bježe od istine i od pravde ma od koga ona došla i priznaju pravdu, istinu ma od koga ona došla. Kako smo imali je da onaj poslanik sallallahu alejhi dozvolio i potvrdio Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu No mu je šeitan rekao istinu i da treba da je prihvatiti Sadaka je u hukje dhub Istinu je rekao a on je onaj koji puno laže I ovdje vidimo Volev kane jehudijen, jevreti došo sa istinu Lem je mna i nebija sallallahu sallam kabuli Hraq poslanik sallallahu sallam plizno Dešava se toko, da ashaba, dešava se to kod naroda Pa je nakon toga potvrdio Potvrdio tu zabru Pa je u sahu men je trukuo Pa je naredio i jo da se to stavi Jer to vrsta pridruživanja i vrsta širka فالحق ضاله المؤمن استنا. بيرنك. اينما وجدها فهو حق بها يجده ناجه اون يل najprędzej da je uzme ko što je došlo jel u hadisu poslanika sallallahu alejhi wasallam koji je bila je imam at-Tirmidhi al hikma tadalatu al Vjernika pa gdje nađe, onje najpreči da tu mudrost sledi, ako je to prava, dakle, mudrost. Pa vidimo, dakle, da, da poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, la yamna'hu min qabuli l-haqq anna kalehu mushrik, au kalehu kafir, au kalehu fasiq. Dakle, vidimo, da poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallama, prihvatio istinu, jako je izrekao mushrik, jako je rekao kafir. I tako je bilo, i to je bila praksa selefa makar je rekao fasiq što je kazao je istinu prihvatamo istinu u drugom hadisu navodi se da je je navodi ibn Abbas radijallahu ta'ala an rajulan qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam ma sha Allahu wa kako ka koocha Allah i kakooce ti pa rekao ja'altani lillahi niddan zarsima Allahu pripisao kao sudruga kul ma sha Allahu wahda ratsika kako Allah hoce jedan jedini kaže poslanik sallallahu ta'ala alayhi wasallam u hadisu koji bila jimam an-Nasa'i usunul kubra Vače dakle, vidimo da poslanik sa selam ni u ovim stvarima nije dozvoljavao da ga neko stavi u istu ravan sa Allahom subhanu ve taala, mi danas imamo ljudi koji doživdazivaju poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem, oni ga traže pomoć, oni ga traže šefat, oni ga traže izlječenje, oni ga traže raznorazne stvari. Na Allah subhanu ve taala sačuva. Takođe odim nađe navodi se da je At-Tufail, za koga se navodi da on uh, brat po majci Ajša radijallahu taala anha da je video da usnio dakle, u snu kaže ateitu naferin minal jehud došao sam kaže وَنَاسِقُبِيّ يَهُودِيًّا وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ كَجَئْتَ بِصَحِيّ النَّارُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ سَمَكَ النَّبِيُّ سَتَغَوَرِي لُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ لُزَيْرِيَّل أَنَا اللَّهُ حَسِين كَجَئَ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ كَجَئَ بَصُوتُ قَوْلُوا وَيْسْتَطْرِي النَّارُ لَوْ, أن... لو أَنَّكُمْ تَقُولُونَ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ لَسَمَوْنَ نَغُور نَغُورِتَ kako hoće Allah i kako hoće Muhammed. I onda je nakon toga, jel, video usnio takođe skupinu kršćana, pa im rekao vi ste pravi narod, samo da ne govorite da je Mesih, dakle, da je Isa, Allahov sin. Pa smo rekli vi ste pravi narod, samo da ne govorite kako hoće Allah i kako hoće Muhammed. Kaže, felemmasbahtu, paka sam se probudio, akhbartu biha men akhbartu, obavijestio sam o tome neke ljude. I došao u poslaniku sallam sallam pa je rekao, hel akhbarte biha ahaden. Kaže, jesi li o tome, kaže pa jesam rekao da jesam potvrdno fa hamid allaha wa esna alihi pa je poslanik sa selle me zahvalio allahu i veličio allaha subhanahu ta'ala i rekao ba'du a fa inna tufejlen ra'a ru'ja akhbara biha doiste tufejl usnio san i o njemu i vas dakle o tom snu وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أُنْهَاكُمْ كَإِذْ تَغَاوَرْتُمْ رِيَچِ كُجَامْبِيÓS PRZECHEDNÓW ODREŻENÓM TRZEŃUTKU DAM KAŻĘ I DAM ZABRANIM فَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ إِنِي ПОШТО ИНИКАКО NEGOVORITE JAKO HOČE ALLAH I JAKO HOČE MUHAMMED WALAKIN QULU MĀ SHĀ'ALLĀHU WAḤDAH وَكِ رَЦИТЕ JAKO HOČE ALLAH JEDAN JEDINI dakle vidimo da qa'ida kod ehlusunnah Ne la trdu bil bid'a wal batil la yurdu bi dakle da ne smije čovjek da postupa po strastima inekom mu dođe sa nekim stvarima on je novotar i ukaže mu na neku grešku ili mu jel dođe ke aferi ukažemo neku greškom kaže a vi šta vi radite a kako vi radite i na taj način jel da novotari odbija novotariom ili da da da greškom odbija greškom ne smije to da radi. Ako je došo i upozorio me i rekao mi alhamdulillah. Braticu se da pogledam šta je ispravno, lian alhaqqa aw la min ayi zbog toga što je istina preča od bilo koje osobe, zbog toga što je sadržaj bitniji, dakle od bilo kojeg govornika. I čovjek to mora da zna. Kod nas je veliki problem globalno, jel kod muslimana što svoja srca vežu za određene osobe, za određene osobe. To je dozvoljeno do određene granice, da nekog voliš, poštuješ, uvažavaš zbog istine koju slijedi, zbog hidmeta ili hizmeta i usluge koju učini za islam i za muslimane jer priča, hak i borise, međutim ne smije on da bude svetac. Već od njega se uzima i ostavlja, kako je rekao imam Malik, jel, min kulli nju'hadu vajurad ila min sahibi hada el-qabr. Od svakog se uzima i ostavlja, osim od vlasnika, ovo kabur, od poslanika sa salinem. Kad dođe od poslanika sa seleneme, ono što ispravno i rodostojno, se mi'na vata'na, čujemo, dakle, čujemo i pokoravamo se, čujemo i pokoravamo se. Zbog toga, bitno je, i ovo je također kod novotarija. I, uh, bida a", dakle, mnogo od novotarija, od kufrova, širkova, šubohata, desilo se u istoriji Islama i ojačali su, jel, neki od njihovih stredbenika zbog toga što ljudi, kad im je prigovoreno i kad im je rečeno kako i na koji način da se postupkanje im je rečeno istina odbili su tu istinu i pokušali je da izvrnu da kažu da ko što je bilo jel kad su došli pojavili se muatezile i filozofi koji su preveli grčku filozofiju i onda na taj način počeli, jel, neka, dobili neka svoja nova otkrovenja otkru, na taj način da doživljavaju Allaha subhanahu ta'ala, da opisuju Allaha subhanahu ta'ala, da, da da ljudima približe, navodno, jel, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su neki rekli, a hajde sad da uđemo, da, da se podučimo ovom njihovom znanju, da im odgovorimo, da ih pobijemo, jel, na njiho, i, da ih dobijemo na njihovom terenu. Pa su na taj teren i onda... Zabludjeli, zabludjeli. Zbog čega? Zbog toga što na batil ili na bidaat nisu odgovarali onim što mu je suprotno, a to je sunnet i istina. Već su pokušali bidatom da odgovaraju na bidaat, batilom da odgovaraju na batil. I to je taj problem. Kad posljednik sallallama kaže, men teshabbaha bi qavbin, fa huve minhum koju ponaša na narod njima i pripada. Znači ti dođeš, vidio kako oni rade ovo, e sad će omijeti to, ali samo će omijeti da ga upakujemo u neko naše sure. Ne možeš da ga upakuješ u naše sure, jer mi imamo ono što je autentično, imamo ono što je originalno, imamo istinu, imamo koran i sunet, imamo praksu prvih generacija, po njoj radimo, po njoj postupamo, njome se vodimo, nju slijedimo, i na taj način, na taj način se stiže do Sebelo Rašad, do puta istine i do puta, i do puta spasa i do središnjeg puta. Vidimo ovdje ovoj posljednjoj rečenici koje je spomenuo Allaho poslanih sallama sallama, kaže قلتم كلمة كن يمناوني كدا وكدا انهاكم عنها Kaže, rekli ste određenu stvar ili go, izgovarali ste neke stvari كن يمناوني كدا وكدا انهاكم عنها Bio sam spriječen da vam te stvari zabranim i da vas na njih upozorim zbog određenog razloga koju je spomenuo poslanih sallallahu alaihi wasallama Pa vidimo da nekad u određenim grijesima ili određenim stvarima mora čovjek da postupi mudro E, ne može odmah da se sjeće u, u, u korijen određenu stvar. Osim veliki šerk, Kad je u pitanju veliki širk, kaže sam sviđači, inkar. nije dozvoljeno, dakle nije dozvoljeno čovjek e, okasni se inkarom, da okasni sa osudom ili da okasni dakle, sa upozorenjem. Međutim, kad su u pitanju neki grijesi koji su zbog ovog ili onog uzroka se desili u određeno, određenom pojedincu ili određenoj skupini ili određenom narodu, To mora na drugačiji način da liječi, dakle, znanjem i mudrošću, i mudrošću, međutim, nikako da se u to upušta. Dođe, sad ću ja da im pojasnim, radi masleha, masleha, masleha nas je pocijepala. Dakle, ta zbog veće koristi radi veće koristi, pa sad ću ja da uđem, pa da budem sa njima, pa sad ću polako, pa ja ću malo radit ko oni, dok im ja ovo pojasnim, dok se nije u potpunosti promijenio, izvrnuo, pa postao gori od njih. Pa dođe i brani batil. Brani Baṭil pa onda na lazi iznimne govore učenjaka, pa kaže pa dobro ni on jedini, pa onda pokušava i bavi se novotarskom metodologijom, pokušava da hak hakpobi određenim imenima velikanima. A tu opet se vraćamo na recenzu imama Malikel, min kullin yu'khadhu wa yuraddu illa min sahib hada al-qabr wa tsfakuksuzi ma yastabla usm od sahiba ili od vlasnika ovog dakle od poslanika sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nači istina je tu da se slijedi i gleda se u sadržaj koji ljudi govore a nikako u imena zvanja, titule i tako te stvari, već se gleda u sadržaj, šta to čovjek priča, o čemu čovjek priča, koja su mu pravila, na koga se vraća, znači to je mjerilo kako i na koji način čovjek onaj postupa i kako i na koji način od koga je da uzima, a ne da ga zavaraju određena je zvanja i određene uh, titule pa da nakon toga pohrli jel, za nekim ko će da poziva u čisti batil. Rezime ovih poglavlja na braćo jeste dakle da čovjek mora da se čuva svih vrsta širka. Mora da se čuva svih vrsta širka i da čuva granice Teuhida, Allahovog subhanahu wa ta'ala. Pa ne smije da se zaklinje nikim drugim, odnosno ničim drugim, i nisakim, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti smije dakle da u isturavan stavlja nekog s Allahom subhanahu wa ta'ala da kaže, maša Allahu vašet kako ti hoćeš i kako Allah hoće kako ti hoćeš, ili da kaže da nije bilo Allaha i toga i toga nije dozvoljeno, već stavlja Allaha subhanahu wa ta'ala na njegov uzvišeni stupanj kako njemu dolikuje gospodaru i svjetova, a nakon toga jel, stavi onoga koga hoće ako hoće, jel, dakle svi nemeti sve blagodati pripisuju se samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikom drugom i ne zaklinje se dakle čovjek E, niti djecom, niti životom, osim Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U drugom poglavlju imali smo dakle, rezime drugog poglavlja jeste taj da čovjek treba da poštoje kad mu se neko zakune Allahom subhanahu wa ta'ala da to prihvati da time bude i da time bude zadovoljan i da time bude zadovoljan osim onih par slučaja koje smo spomenuli. I ovdje također vidimo da, poslan, da poslanik salallahu alijewa selleme kad je tauhid u pitanju nema kompromisa došli su zulumčari kafiri mušlici neprijatelji islama rekli nam istinu opomenuli smo kod određenih stvari Prihvatamo jer je to za korist da se tauhid očuva i to je stvar možda koja nam je promakla izmakla nismo vidjeli ostalo je dzhahilijeta nije problem što što su je izrekli neprijatelji islama ako istina, prihvatamo istinu ma od koga ona došla alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa nabina muhammad wa assalamu alaykum wa